Българската настолна игра Барабар влезе в топ 100 на финландската платформа за образователни инициативи Хандрат. Нещо повече, предстои голяма гейминг конференция в София и за да не използвам чуждици, как да го нарека, конференция за а, игровизацията в България. Защо играта е важна част от съществуването ни, това е най-големият въпрос, който ни занимава сега. Казвам добър ден на Мария Алкалай, автор на играта Барабар. Добър ден! И на доценция Овия Борисова, ръководител на секция култура, естетика, ценности към Института по философия и социология на БАН. Здравейте! Занимавате се и вие с темата за игровизацията, но първо към Барабар да припомним, що за настолна игра е Барабар и как се стигна според вас до там тя да бъде отличена по толкова сериозен начин от тази филандска платформа за иновации в образованието. Лелеяната Финландия, нали? Лелената Финландия. На Лелената Финландия да, Решението да. на проблемите. Много сме горди, че сме в топ 100 селекцията, но а, барабара не не сме открили топлата вода. Тя е просто едно креативно решение на проблема с уменията на 21 век, защото барабара е настолна игра, в която се разказват истории. Тези истории провокират въображението. Вие спасявате света и го спасявате обаче от реални проблеми глобална суша, глад, война, пандемия. Общо взето последните 4-5 години от живота ни са наситени с такива Казуси. Глобални климатични бедствия, само, да. като това в Испания, примерно, което буквално сега занимава, залива всички новини категорично теми, които са на дневен ред и казуси, които трябва да бъдат решени и чието решение обаче не е еднополюсно и няма един единствен само възможен вариант. Децата и възрастните, които играят барабар, на първо място се забавляват, защото през въображението си те правят универсални, уникални, прощавите комбинации между героите в играта, които са 75 исторически личности и наши съвременици, хора, които са учени, изследователи, предприемачи. И Активисти също така. Активисти, Активисти за човешки права. И, и нашите играчи трябва да намерят начин да комбинират един ядрен физик, например, с фолклорна певица. И те двамата трябва да направят нещо, за да решат, примерно, глобалната суша. Тоест, провокират се развитие на такива умения, които са изключително необходими за пазара на труда и за разрешаване на конфликти, умения за водене на преговори, умения за формулиране на теза, отстояване на тезата. Също така, ако дори, и даже ще адресирам темите с агресията в училище, където различни ученици имат проблеми и тези проблеми могат да бъдат адресирани през игра и да се потърсят решения, спотяване на екипи. Табарабар е един симпатичен инструмент, в който вашето въображение няма граници, комбинациите от герои нямат граници и решенията могат да бъдат много и различни на един и същи проблем. И това нещо позволява в класната стая учителят, който е отворил една свободна мозъчна клетка извън нормативната рамка за креативен процес, да даде на учениците възможност да учат през преживяване. През преживяване и а, на практика... Много история може да. Много исторически познания могат да се вкарат в един игрови модел, а, който да бъде далече от досадата или далече от зазубрянето а да е свързан с решаване на конкретни проблеми, които, пред които сме изправени днес. Сега аз се връщам на тази платформа, финландската платформа, защото а, не случайно, а, когато говорим за Финландия и образование, имаме предвид това, че обикновено те са на първо място по функционална грамотност и по всички неща свързани с образование. Те включват ли игрите като именно такъв иновативен метод за образование, който дава по-добри резултати? Категорично да. Аз бих казала, че игрите са интегрален процес на цялото образование и на целия фокус в училище, защото през игрите, през, през забавлението, през увлекателното прекарване на времето, ученето се случва неусетно. Това, което и вие споделихте, ти не учиш факти, не четеш от учебника, не запомняш дати, а в играта. През историята, която си създал или през сюжета или казуса, в който си поставен, запомняш нещо и на следващото проиграване можеш отново да приложиш това знание, защото ти е помогнал или, ако не си се представил добре, да ползваш друг ресурс. Тоест, в тази система не те наказват, когато допуснеш грешка. Това, което се случва при нас, ако не знаеш, двойка. Нали? Играем една игра, в която пробваме нещо, получава се, не се получава и вървим напред. Сега много често обаче, тук вече обръщам въпроса ми към доцент Силвия Борисова от Бан. Много често ние чуваме фразата «Това е урок», това не е игра. Спрете да си играете. Тоест това разделение между учене и игра съществува в българското пространство. За това може би трябва да се търси тази пресечена точка между образованието и игрите. И знаем, че това ще бъде целта и на голямото събитие, конференция и експо, посветено на създателите на игри от България. Защо е важно да има такава пресечена точка между образование и игри и това да бъде осъзнато от учителите в България? Благодаря ви много за въпроса. Тази пресечна точка, знаем, се случва още в много по-рано време в западния свят. А при нас идва с закъснение, защото от една страна имаме масив от информация, който а, учителите са свикнали, че трябва да предават едно да посъчно главите. Децата. Да, да налеят главите на от... учениците. Да, от друга страна обаче с отварянето на света, с, с развитието на интернет, платформи, приложения, а все повече информацията достига директно до самите деца и ученици. Въпросът вече не е едно от към образователната институция да се налива този масив от информация. Въпросът е как в този огромен океан от информация децата и младите хора да се научат да се ориентират, да плуват. И тук точно идва мястото на уменията и компетентностите, на където се насочват и подходите в образованието и в Скандинавието. А, в а, Израел също така, в Ере, в... не все още в толкова много държави целенасочено, но вече включително в образователните политики при тях навлиза този модел ориентир... ориентиран към индивидуалното дете, към индивидуалните интереси, развитие на таланти, умения, способности. И от тук всъщност играта а, с... игровите модели и подходи се оказват. А всъщност най-пластичния начин детето да развие уменията си, способностите си, въображението си, талантите си, включително от тук точно и тази връзка, която не виждаме на пръв поглед и защо игровите модели са важни и за формиране на тези умения за днешния пазар на труда. Сега, а, винаги всичко ориентирано към пазара и пазара на труда. Това е ясно. Умения, с които след това да, да бъдем експлуатирани, обаче и съответно да получаваме заплащане за труда, който упражняваме а, и, и да се радваме на, на добро заплащане. Нали? Така. Обаче, а, има, ли, има ли измерители които да показват, че през игра се учи по-добре, че се помни по-добре. Могат ли в проценти да бъдат изразени а, тези, а, тези предимства на играта в образователния процес? Разбира се, има такива измерители, като говорим за игри, а обикновено страха пред преподаватели, учители, вече все по-малко. Разбира се този, че децата твърде много в свободно време отделят на компютърните игри, на, на видеоигрите, на телефона. А, но не бива да забравяме, че игровите модели в образованието съвсем не са свързани само с VR или с компютър или с телефон. Това са и настолни игри, това са и така наречените сайт спесифик игри, игри в реално пространство, където според пространството ти разрешаваш детективска мистерия. Escape State са такъв пример също. Т.е. игрите позволяват ти да имаш по-голяма динамика и за завръзка с пространството и реалния свят. Т.е. обаче, тук е в това, което казвате, се крие нали, една а, презумция, че когато кажем игри вече, разбираме предимно онлайн игри или пък компютърни игри, а, и те като че ли хвърлят така негативна сянка върху всички останали игри. А, също с това, няма ли някакво, някакво възраждане на настолните игри? А, като че ли се умножиха и в България, в София специално местата, заведенията, в които може да играеш настолни игри? Тенденцията uh -huh. тръгна от ковид. В момента в който хората бяха затворени в къщи и получиха препорък, Твърде много от свободно време и нещо, което трябва да правят, и също социалното дистанциране и необходимостта да общуваш, възродиха настоните игри. И е факт, че последните 4 години има страшно много интерес, изложенията събират много хора, появяват се нови игри, като тези игри са картови и стратегически, те могат да изискват да се разрешават конкретни казуси, както спомена Силвия. И Оттам тръгват и преживелищните игри, които не само Escape стаите. Има различни видове, турове, разходки, ангажиращи, търсене на съкровища, които пък понякога комбинират телефона с живото, участие. Но ако ви позволите да направя крачка назад към измерването, в финландската платформа 100 имат количествени измерители, okay. с които се след... проследяват резултатите от игровизацията и абсолютно възможно е, когато се зададе правилно обема знания и търсените умения след разиграване, проиграване и освояване да бъде измерен резултата и успеваемостта на тези ученици. Освен всичко друго, знанията, които се придобиват през игра неусетно, след това могат да бъдат тествани в класически варианти отново да се покаже резултатност, която обаче е функция, пак казвам, на игровото, ангажиране на вниманието и не на последно място е много важно да отбележим, че една емоция прави спомена и следователно знанието много по-трайен. Отколкото, нали знаете, така наречения на жаргон метод на туалетното казанче. учиш преди изпит, научаваш, казваш всичко mm -hmm. и забравяш. Когато това е суха материя и няма преживяване, то няма трайност. Така че измерването може да бъде и в тази посока и има доста успешни модели, които демонстрират и количествените и качествените компоненти, защото качественото измерване идва през самооценката. На учениците, на учителите. Аз мога по-добре да правя това. Аз разбирам по-добре дадена тема. Сега, а, вие двете играете ли? Аз играя постоянно. А, <сък> От дома да, сме да, фенове, да, на, фенове да. на настолни игри, електронни игри, картови игри. Силвия? Да, да, да. По същия начин исках само да допълня по отношение на, на, на, на измерителите, а, точно това въвеждане на игровизацията в образованието разширява много повече и социално-емоционалното и преживелищното учене, което значи, че разширява и развива сетивността, въображението и редица умения, които единствено през рационалното учене и запомняне на, на вербален текст не се развиват по същия начин. А затова и в момента игровизацията в образованието е свързана с развиване в посока на, на тези а, качествени умения. А затова и те първо се развиват и качествените измерители и начини за, за оценка. И Моето голямо безпокойство, така като ви слушам как е, обяснявате ползата от игровизацията, е, че най-голяма част от българските учители, самите те не играят. А, тоест, те не могат да бъдат много а, полезни в това отношение. Пак казвам, може да, може да му опровергаете, а, но не знам доколко това е поколенчески проблем. Ако, а, ако учителите имат самите те негативно отношение към игрите, как ще използват тези методи в образователния процес? Отговорът на еднозначен. Аз веднага ще направя един паралел с начален курс, първи-четвърти клас. Няма учител, който да води първи-четвърти клас и който да не е въвел в програмата си игровизиране. Разбирайте, точки, пчелички, бонуси, които получаваш. О, чудесно, чудесно, но това сте. Свършва в четвърти клас. И знаем каква е огромната драма между четвърти и пети. Поне това е наше... от отглеждането на. В нашата образователна система, пети, седми клас и седми особено, изключително травматизираш процес и там като че ли трябва Играта да се класира. <laughs> няма много игровизации, защото там са важно оценяване, оценки, класиране, гимназия. Мисля, и... че там те научават фразата това не е игра. Да, okay. Дали, хубаво играят и играят, Кога ще почнем да учат. Okay. Не веднъж сме го чували и ние. А, в горен курс вече се появяват игрите, така че между 5 и 7 клас е трудно, защото и очакванията на обществото, и натиска, и системата, и учителите. По отношение на поколенческата смяна категорично има вижда се това нещо, но пък да не забравяме, че а, последните години влизат нови, свежи... А, Uh, педагози, хора, които се обучават активно, колегите, които имат опит, също така участват в различни квалификационни курсове. Има не една европейска програма, която стимулира uh, подобряването на квалификацията, така че българските учители пътуват и се учат. Сега, какъв процент от тях са активно играещи, е трудно да кажем, но със сигурност не откриваме топлата вода и не сме много-много назад. Добре казвате, възрастта няма значение, uh, учат се да играят, обаче има ли значение тогава полата? Аз продължавам по такива демографски характеристики. Жените и игрите. Въпросът задавам специално към доцента Силвия Борисова, защото тя е автор и на проекта Хърстори. Нейната история. Благодаря Хърстори. Всъщност е проект, по който нашия екип от Сдружение Възможности граници работи заедно с още 8 образователни научни граждански организации от 8 държави, университета в Саламанка, е водещ в Испания, работим с организации от Франция, Кипър, Гърция, Словения, Литва, Италия. А това, което направихме по този проект, през миналата и тази година е да разработим онлайн карта с 8-те града, в които ние като организации сме позиционирани, а, интерактивна карта, а в която има по 20 имена на забележителни жени в историята, изкуството, науката, образованието, социалните дейности и възоснова на тази карта в София, например, вече сме направили 5-6 тура и на български, и на английски, в който за 2 часа превеждаме участниците през различни забележителни сгради, учреждения, мемориални плочи и различни места, където разказваме повече за живота на тези а жени и. Много често тези жени в градовете са далеч по-малко на брой, когато говорим за забележителни хора, човеци, от мъжете. Нали? Това е заради. Заради ясността, спецификата... е като жени на, на мъжете си, а не с техните собствени Точно постижения. Така, да. Нещо, което мен ме впечатли в тези разходки е, че ние имаме а, а, български автор, който има три номинации за ново за литература. Популярно именно, малко хора знаят за това. Да нещо. го кажем да кажем, Елисавета Багрияна, Точно така. Да, да кажем, че имаме български учен, дама, физик с накрачка от официалното откритие на неутрона която също има една паметна плоча в Софийския университет, но до там и ако вие не сте влизали в сградата на ректората, никога няма да чуете и да разберете за нея. Защо е важно да се учат тези неща и да се чуват? Ние първо повишаваме информираността, но също така създаваме и ролеви модели. Връщам се на това, което казахте вие за равенството на половете. Колкото повече момичета и жени чуят, че има българка учен, физик с откритие, че има българка писателка, която е била номинирана за Нобел, че те са правили неща, които на времето са били недопустими, това дава една идея, че и ти можеш да пробваш, че не е невъзможно, че 50-100 години по-късно, и по-малко, нещата зависят от теб. Използвахте думичката ролеви модел, което отново ни връща в, в игрите, защото в игрите всъщност има едно много ясно разпределяне на ролите. И а, много е важно в каква роля си или а, кой, ти е, а, кой ти е аватара, кое е символчето, зад което заставаш. А, и а, важно ли е в а, това игрово пространство наистина да виждаме а, равнопоставеност на двата пола? Не само на двата пола, равнопоставеност и равноценност на, на хората по всякакви признаци. А, дори тези игри, които разработваме, Барабар -бар, примерно, може да се играе а, в група от малки деца до, до много възрастни хора. А, защото в реалния живот ние нямаме абстрактното разделение на групи. Ние се срещаме по, по улиците, в различни помещения, публични места от най-различна възраст, по-произход и така нататък. така че игрите всъщност приближават в симулационен модел, в който разбира се знаем, винаги има някакви специфични правила, а, много повече до реалния живот и начинът по който се осъществява. Сериалите позволяват също да влезеш в обувките на другия и да опознаеш нова култура. Примерно, представете си при това глобално движение на хора, свободното движение в Европа, възможността да срещнеш чужденци. Защо не е игра да ти си дистанцията или преодолее стереотипите? Скъсяване на дистанции, преодоляване на препятствия, стигане до щастлив край... До щастлива развръзка, ясно разбиране на правилата на играта, каква е разликата да бъдеш от страната на добрите или пък от страната на лошите. Има обаче една фраза, която няма как да избегнем. Фразата «Играчка плачка». Игрите ни позволяват да видим и лошите сценарии без физически да ги изпитаме на гърба си, колко важно е това за общество като българското. С този въпрос ще завърша с молба за много кратък отговор, за да не ни захлупи какво да ни захлупи рекламата, която се надявам да не направим, т.е. да оставим място за песен преди рекламата. Силвия първо, след което Мария. Силвия Борисова. А, ами това е интересен въпрос, но, но винаги трябва да има оставени отворени валенци, когато проиграваме, мислим нещо. А, защото колкото повече човек планира и си дава, сам си затваря границите, а, толкова повече опасности има за изненади. Така че бих казала, че играчка плачка. А, може да се отнесе по-скоро към това да, да планираш с някакви твърди очаквания, отколкото да, да мислиш за сериозни теми и въпроси. И да Или може би да се научим решения, да губим в игра, а, а не а физически в сблъсък. Физически сблъсък. Не само да барилираме, а и да се научаваме, че има и други възможни решения в безопасна среда. Така че следващия път, когато сме в действителната, да ни е страх от невъзможността или от препятствието, с което се срещаме. Много ви благодаря, Мария Акалай и доцент Силвия Борисова. Тринахме от играта барабар, която влезе в топ-100 на финландската платформа. А, предстои голямо събитие в София на 2 и на 3 ноември, свързано с геймизацията и гровизацията и това слагаме точка на днешното издание на Хоризонто обета.